Dođe se li se u nas i očistine se svake nečistote i spasi vlagi duše naše. Slavo svi i sinu i svetom i duhu i sad i uvek i uveko i uveko vami. Gospove, pomiluj, Gospove, pomiluj, Gospodje, pomiluj, Gospodje, pomiluj, Oče, blagoslovi. Bogite moja sveti potaca naših gospode, Isuse, Hriste, Bože naš, pomiluj naš. Hristo vas vas kre Я думаю, всё только в стародавсо. учителя науки касания. Иван Джост и наука. Архимандрит Нивян в одном из одной своих беседо по духу Svetog pravoslavlja i svetog oskog opita. Proziva nas ovako zabrinute i uprašene, a svi smo manje više takvi od uprašena i pokoleban, A on onako precizno, jer vidi izoštrenom pažnjom, izoštrene savjesti, pa pita nas tako da i uplašene. A što se, kaže on, brine? što si po koga je pa. A onda, ne da mi damo jedan od mnogih pogrešnih odgovora, on sam ga daje i kroz njega otkriva uzrok naše zabrinutosti i po koga kaže uradi ono što se očekuje od tebe uradi ono što Bog traži ono što možeš a sve ostalo gospod dodati taj strah Ta zapremutost i pokolebanost, oni su prode nedjevanja i nemirne sadjeske. Dakle, nisi uradio ono što si trebalo da uradiš, nisi uradio ono što možeš da uradiš ono što je samo tvoje, onaj tvoj potez pod koga zavise i Božja djelovanja. I zaista je tako. Kad malo bolje pogledamo ovaj naš naraštaj, on gotovo ništa uradio nije od onoga što se od njega očekuje. Pa zato i prašljiv, zato i pokoleba, zato uznemireno, zato i opšaljno. Pa izlazi se tjeskobne situacije su djelavno i umirenju savjesi koja nas poćeća da ne činimo što možemo činjeti. Evo, žena sam se Majka Božja sabrala, tu je među nama i jedan od svetogorskih monaha, a svi oni su pod po srbnom primom predstaviti bogovodice, jedan od lijekih među nama koji ima glavoslov da živi na Svetoj gori. Vi sami znate da se smatra velikim Božim dalom odići jednom na Svetu godu i biti tamo jedan ili nekoliko dana. Naš brat Silovan tamo živi već dvije decennije. I to u duhovnoj žiži Svete gore u jednom od najbolje organizovanih manastira na Svetom Matomu, u manastiru Svetom Nikovaja, Grigorijatu. On je izabrao da savjesti, vjerujem dotičući se i naše uznemirenosti, koje je plod nemirne savjesti, a nemirna savjesti uznemirena od odnačinjenje onoga što smo doložni učiniti, što možemo da činimo, a Bog će onda dati pomoći, utješiti i brugosloviti očesivanje, hvala žrtvi i na trudu da budeš i večera sa nami i da podijeliš nešto od saturnoskog iskustva, a i ličnog opita sa narodom Boši. Dragi oče igumane i draga bratio i braćo i sestre danas večera sakupljeni u ime Božije, u ime u duhu svetom blagosloveni i ozareni časnim krstom Častnim životvornim svesilnim krstom, koga proslavi smo pre nekoliko dana. I kad se god sveti i krst slavi, imam utisak da čovek se u tom trenutku, tog dana obnovi, dobije ozarenje i silu, upravo jer je to zasnovano na i ta sila i to zarenje i ta svetlost na zasnovana na samoj žrtvi Hristovoj a žrtva od pamti veka u svom smislu nosi to da žrtvovanje prinos da ne kažem i bol jedna žrtva ne može da bude bez sebe odricanja odricanja sebe odricanje ili odsećanje svoje volje ili bilo čega drugog, je i bolno. Ali i blagosloveno, jer kao što je gospod nastradao na krstu, prosto rečeno, posle je vaskrsao. Tako i mi, ozareni krsto-vaskrsnim blagoslovom Božim, imamo radost da smo blagosloveni i ujedinjeni Krstom i Hristom. Kao što su dve, kao što je Krst ujedinjen u sredini svojoj, tako smo mi svi sa njim kroz Krst ujedinjeni i povezani Duhom Svetim, blagoslovom Božim, jednim Duhom I, evo, sad pravo da kažem, jednom savješu, savješ je jedna, brata, braća i sestri, jedina. Ona prava savješ, kako treba da bude. A tu savješ nam je ostavio sam Gospod Bog kroz svoje evanđelje i kroz samog sebe. Večera smo izabrali temu Hrišćanska savješ i unutrašnja kontrola u čovjeku nama ali nije bez savest nego nije, op, nije tema samo savest je li savest može da bude ako je tema može da bude i neko, neka psihološka tema ili tema neke logike ili da ne filozofska i tako dalje dok hrišćanska savest je sasvim nešto drugo. To je u pravo. I kao što sta, sveti otac Justin Popović kaže da svaki čovek u svojoj duši, iako nije hrišanin u potencijalu, znači u dubini duše je pravoslavan. Zato što je hristolik. Znati, znači, svi ljudi su a, stvoreni hristolikim, Svaka duša živa na, na zemlji je stvorena Hristolikom, zato što je stvorena jedin, jedinim Bogom, logos, a to je Hristos, Logos o obo to je Hristos, Bog, Bogo čovek. Kažem, izabrali smo temu oko savesti, nećemo dubinski da prođemo kroz tu temu, nego ćemo koliko možemo da, da se obratimo Svi zajedno, i, i sami sebi, i vama, ja, svi skupa, da jednim duhom, bratski, što se kaže, pravoslavno zajednič, zajedničkim malo trudom, da bi razumeli sve, kažemo, i saznamo šta je to hrišćanska savest. Svi to znamo, ali imamo svaki dan potrebu da o tome razmislimo, upravo nam sama savest nalaže da o njoj razmišljamo. I kad se čovek vrati samom sebi u umu, uvek može da razgovara sa svojom savestju. I mislim da, kao što i naravno dosta sveti oci o tome govore, da je to jedna najbolja tačka u čoveku o kojoj treba uvek razmišljati, a to je um, duša, to jest savest čovekova. Um je taj koji kojom čovek može da shvati svoju savest, a savest se odnosi na celog čoveka, na celo biće čovekovo. Um je sila duše, kažu sveti oci, a kad se kaže o savesti, savest je Se odnosi na celog čoveka. Um, vodi čoveka i dušu i telo, dok savest povezuje čoveka sa samim gospodom. Mi, kao, što, kao što smo rekli, svaki, svaki čovek je u svojoj dubini duše, bio on hrišan ili ne, on je u, u, u svojoj dobini duše pravoslavan, hrišćanin. Upravo, ponovno da kažem, zato što ga je stvorio gospod Hristos, kao svoj lik. gospodan se je stvorio po svome liku, po Hristovom liku i zato smo mi hristoliki. Hteli mi to ili ne? Ali ako mi kao hrišćani imao taj blagoslov da smo se rodili kao pravoslavni, onda je to veliki blagoslov za nas. Međutim, dolaze i ljudi, pa iako nisu rođeni kao pravoslavni, kroz svoju savest, kroz svoju um, oni nađu Hrista u sebi i opet i oni samo se vrate na ono što su trebali da budu i, i oni postaju blagosloveni, pravoslovni hrišćani. Na svetom krištenju dobivamo blagodat veliku. Dobivamo u tom trenutku, kako sveti oci govore, i posebnu hrišćansku savest. Jer znate, draga braćovi i sestre, da Postoji i drugi ljudi savestni, kaže ono jako savestan čovjek, možda nije hrišćanin, možda je bilo koje druge vere, možda je i ateista, ali njegova savest ne može da bude ista kao hrišćanska savest. Ono što je hrišćaninu uopšte nije pojmljivo da uradi ili da zamisli, njemu savest to u nekom trenutku možda neće naložiti. Bez obzira što je realno i istinito to što Hrišani ima u svojoj savesti, to je jedino realno. Mi ne hvalimo sebe kao to je u stvari Hristos hvalimo, koje nam je dao i nećemo uvek iako nam je teže nositi krst te savesti, nećemo nikad reći Da nam je teško, nego da smo blagosloveni, jer time mi osvećujemo sebe. Znači, na svetom kreštenju smo dobili blagoslov, čistu savest i prosvet, prosvećenu savest. U svetom evanđelju se mnogo toga govori o savesti. Gospod nije hteo direktno da nama da poruku o savesti, ali na jednom mestu u jevanđelu svetog apostola Mateja govori budi u dobrom odnosu sa svojim suparnikom savjesna zila suparnika da te ne bi da osudio sudila znači svi mi kao ljudi možemo to je u stvari jedan testu nama koji nosimo da svakog trenutka možemo i treba da konsultujemo soju savest koju nam je Bog dao. Sveti otci kažu da je savest glas Božji u nama. Sveti Vasilije Veliki, Sveti Jovan Zlatousti, Sveti Grigorije Bogovlastov, svi o tome u neгде govore da je sveti des da i drugi sveti otci da je savest goraz Božji u nama. Danas u evanđelju negde se reče da živimo u svetu preljubotvornom i grešnom. Nije ništa drugo svet nego ljudi koji žive u njemu. Međutim, ljudi su stvoreni kao blagoslov Boži. Stvoreni su i blagoslovom Božim i stvoreni su kao dar Boži. Svaki čovjek je dar Boži na ovoj, na ovoj zemlji ova zemlja je stvorena zbog čoveka. Sveti oci kažu zbog Boga čoveka, to je za Hrista je stvorena, jeste tako, ali i za čoveka da bi taj čovek kroz svoj um, kroz svoju savjest, kroz svoju vezanost sa gospodom postao postigo kogogod može da bude što bliže, ako ne i sjedinjen sa samim Boga čovekom. Sve ovo govorim I sve što se govori ne može drugačije nego kroz da prođe nego kroz savest čovečiju. Upravo je um taj koji nosi savest u čoveku. Svi imamo, svaki čovek može da ima na savesti nešto što ne bi trebalo da ima. Od mladosti, pa to kraja života, čovek se trudi da svog supranika, da svojim supranikom bude u dobrim, dobrom odnosu. Ali, nije dobro ako bi čovek odvojio sebe i svoj um od svoje savesti i radio protiv svoje savesti. To svi znamo. Ali, Iako to svi znamo, većina nas ipak bude malo pobeđena po svojoj slabosti koju smo dobili od Adama, da više idemo, da lakše odemo ka onoj levoj strani nego ka desnoj, jer desna je krstonosna. Međutim, Gospod Isus Hristos svojim životom svojim stradanjem je dao tu taj tu ispravku, dao blagoslov, pobedio svojim životom, svojom žrtvom i dao nam u savesti ono što nam je odnosno vratio nam u savesti ono što nam je Adam pali ostavio, gospod novi Adam, kao po sveti oci kažu, nam je dao da Ispravku ispravio i još više od toga, dao nam je mnogo većih blagoslova i blagoslova. Tako da čovjek, koliko god da se trudi, uvek će imati ponešto na svojoj savesti, ali bitno je, sve kako sveti otci kažu, da ne bude odvojeno savesti i da ne radi protiv savesti svojevoljno. Postoje nekoliko stupnjeva u duhovom životu. Ja sam već rekao, naglasio sam da tema je jeste savest, ali u hrišćanska savest, u Hristu savest, u pravoslavnoj crkvi savest. Jer obično kad bi se ljudi počnu da govore o savesti, može se to, kažem, o, ovaj, projaviti kao neka psihološka ili psihijatrijska tema, a to nije cilj, da sad kad sam se već tu da se nadoverišem naši pravoslavni vernici i svi mi zajedno ne možemo da схvatimo obnovlje obnavljanje oživotvaranje uma i savesti bez svete tajne ispovesti ili svetotajenstva života u crkvi ili još bolje molitvenog podvržničkog života i žrtvo, žrtvo, žrtvo prinosnog našeg umnog sozrecanja, umnog prinošenja samom Hristu sebe i srce, svoje i dušu svoju. To nam je cilj u ovom životu i mi drugačije ne možemo da zamislimo obdavljanje savesti. Neki put se prevarimo pa odemo ako imamo neki problem ili nešto nam je na savesti pa mislimo da će nam možda doktor pomoći međutim vjerujete eto dolaze ljudi kod nas sve to govoru pa nam kažu otišao sam kod lekara dao mi je tablekove i to međutim opet on uspa, uspavam se probodim se ali i dalje isto govori ne prestaje da uzvikuje da čovek, treba da ima svoju ispravku na tom i tom mestu, mestu gde treba da je ima u sebi. I onda kad čovek ode ispred Hrista, ispred duhovnika, ispred crkle Božije, i kad da svoje iskrene srce i svoje iskrene um preda otvori, tad duh sveti, jedino on može ili je on tvorac uma i savesti duše i čoveka jedino on ima vlast da kle bog može da obnovi ozari savest kroz jedno prosto rečeno oprosti eto draga braćijo i sestre tema je malo teža ali vidite kako se lako shvata da kroz jedno oprosti Bogu ili Gospode pomiluje ili molitveno, savest se osvećuje i prosvećuje. Ali u crkvi ispred crkve Božije, ispred sveštenika i duhovnika. Dakle, mi imamo jedan put koji nam je Gospod dao kao blagoslov Boži I to je nama naša radost. Jeste krst, ali je veliki blagoslov. I mi se radujemo tome što možemo da imamo u sebi i ispred sebe samog Boga koji nas je stvorio da nas vodi i plus da nam pomaže i plus da nas osvećuje, sve nam je dato znači. Samo je nas, nama potrebno da svoju savest u svom umu održavamo onako kako Gospod hoće i zašto je stvorena u stvari. Savest je stvorena da poveže čoveka sa Bogom. Savest je stvorena da ima u sebi neprestano ljubav ka samoj sebi prvo. Jel da bi čovek bio milostiv i savestan prema drugima, mora prema svojoj savesti u samu sebi da bude milostiv i da ima veliku ljubav. Šta to znači? Da držimo svoju savest sa velikom ljubavlju, sa velikom pažnjom, sa, velikim, e, sa velikom mudrošću. Da držimo svoju savest u sebi, jer je to tačka koju Bog neprestano gleda. Gospod Bog, duhom svetim, nije neće da bude naporan, kako Sveti Otci govore nama, pa da ga mi stalno, jer bi to bio ličilo nekog ko nas čuva, hteli mi to ili ne, a opet to je uzimanje slobode. Ali u Duhu Svetom naša savest je direktno povezana sa Gospodom, u Duhu Svetom. I to je nama isto veliki blagoslov. Zamislite kad mi imamo blagoslov Boži, da možemo u svojoj savesti stalno da imamo samog živoga Boga koji je stvorio. Zato nije blagoslo. Tako da gospod u nama može da obitava um, u umu našem kroz u duši našoj, srce našem, ali um ne može da primi gospoda duhu svetom ako mu je savez to ne naloži. A savez Ako ima nešto što u sebi, odnosno um i duža koji imaju nešto u sebi, to govore kroz savest. To je glas Boži u čoveku ili glas čoveči isto prema gospodu. I onda ako um, ako savest ne naloži, onda gospod ne prilazi, odnosno ne može ni da dođe u umu, on je tu, ali... Moramo mi da otvorimo svoj um, kako sveti otci govore. Moramo mi da otvorimo svoju savijest. On je tu, uvek kaže, ja sam tu, u evanželju gospodstavno govori, ja sam tu, kusam i, ko, i čekam da mi se otvori. Ali, u samom trenutku nam je sve dato, da ti u svakom trenutku mi možemo da i treba da pazimo, prva stepenica, stepenik je da svoju našu savijest imamo Čistom i da stalno motrimo na ljude oko sebe. Jel, naša svest, svest je dakle jako povezana sa savešću. Naša svest je, e, ima karakter opštenja sa drugima. Svest u čoveku, sve, čovek je zajedničarsko biće i tomu savjest nalaže, a svijest drugačije ne može da čovek zamisli sebe ako ne vidi blizu, kog, nekog, blizu sebe nekog, odnosno svog bližnjeg i brata. I tomu savjest nalaže da bude prema tom svom bližnjem, a to smo vi ljudi okolo nas, da budu, ti savjest mu nalaže da bude isto korektan I onako kako savjez nalaža, svi znamo kako treba da budemo, a to je gospod rekao u svojoj drugoj zapovesti, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Znači, stepen, prvi stepen je čoveka da drži čistom savješću, svoju savjezu, drugi i prema sebi i prema bližnjemu, drugi stepen, kako bi sveti oci rekli, je da čovek se trudi da to svoju savest osvećuje da je prosvećuje, da je proširuje da ona dobije dimenzije i razmere u duhu svetom kao što su svetitelji bili naši, naši, na ugled naše savesti ogledalo naše savesti jesu sveti božji ljudi oni su ugled kako čovek kakvu savest čovek treba da ima Kakvu svest čovjek treba da ima? Ja sam ranije dosta razmišljao o tom, o, o savesti i svesti, i zaista došao sam do zaključka, sigurno, to svi znate, ali i mi kad smo u sveti gori pa sami, onda razmišljamo, ne znamo da drugi znaju, ali verujte, da ako so, čovjek ima čistu savest, sasvim je drugu, druge svesti, Od onih ljudi, nažalost, koji, ima, koji imaju drugačiji pojam života, eto, to je u stvari svest, pojam o životu u sebi, oko sebe. To je svest, kakave si svesti, gde se nalaziš, o čemu razmišljaš. A ako si čiste savesti, tvoje razmišljenje će biti sasvim drugačije, tvoje razmišljenje i tvoja svest o ovom životu će biti sasvim drugačija. I koliko ti je čista savjest, i koliko ti je čista um, i koliko ti je čisto srce, i koliko si bliže svetlosti koja dolazi kroz um, svetlosti e, hrišćanskog, evanđelskog života i svetosti. koliko si bliže, tolko ćeš u, svoj, u, u samom sebi nositi drugačiju svest o sebi, okolini i o drugima oko sebe. To smo svedoci svi. Ako smo se pomolili nekoliko dana Bogu, ako smo se pričestili sa svetim tajnima, ako nismo grešili ili ako smo se ispokajali, ispovedili, kako drugačije gledamo nego onda kada imamo neke probleme i kada smo problemi. Kako drugačije gledamo prema ljudima oko sebe i sami sebe drugačije gledamo. To smo sigurno svedoci svi. Drugače će čovek smotriti na sebe ako ima neki problem i drugače će, imati, drugače će smotriti oko sebe ako ima mir u sebi. E, sad smo došli na još jednu temu, a to je savest donosi mir. Sa kim ima mir? Ono što smo pre toga rekli, mir sa samim sobom. Prvo, mir sa svojim bližnjima i mir sa samim gospodom. I da to mi u crkvi često čujemo, mir svima, u miru da se gospodu pomolimo, uvek kada to čujete, uvek se setite savesti. Nema mira bez mirene savesti, to da znamo. A mirnu savest i može samo i niko drugi gospod Bog u duhu svetom da podari. Dosta ljudi danas mogu da budu opterećeni svojom savješću ne znajući izlazak iz svog problema, a tu je Hristos, tu je crkva. I posle dugovremenskog perioda svoga neznanja i svoga problem, svojih problema mogu da ljudi postanu i da ne kažem da se razbole zbog savesti. I zato da molimo svu braću i sve pravoslavne hričane da, budu, da budemo svi zajedno mudri i da odma, čim nam nešto na savesti stoji, da odma, ne čekajući, priđemo Hristu. Priđemo Hristu, zatražimo oproštaj i savest će opet da procveta, da, da blista u nama umnaš naš, u nama i onda možemo da nastavimo zajedničarski život koliko nam to Bog ovde da. Dakle, danas, kao što znamo, dosta imamo u svetu ljudi koji piju lekove, zbog čega ima i ljudi koji su, imaju probleme možda druge patološke prirode, ali dosta ljudi zbog savesti, zbog problema koje nisu snali da razreše sami, nikad nećemo moći sami svoje probleme da razrešimo, niti će moći da nam psihodolog pomogne ukoliko se mi ne pokajemo. To može da se kaže i na običan način pokajanje, na odnosno na njihov l, medicinski način, oni to mogu da kažu neku, neku drugu reč, da čovek hoće da se ispravi. Mi to kažemo, promjena uma, to je pokajanje. Ali kad bi se čovjek ispravio i hoće da se ispravi, i mnogo ljudi hoće da se isprave ven, van crkve, naravno, iako nisu crkveni, iako nisu pravoslavni, iako nisu nikakvi vernici. oni će se ispraviti sa velikom mukom, jer bez Hrista nama nema ispravke. Jer znate da je rekli smo savjest, Direktno povezana sa Hristom. Nas, našu savjest niko ne može da izobliči u sebi ako mi nemamo evanđelsku ikonu, odnosno svet, svetu ikonu Hristovu koju nosimo od kreštenja. Hteli mi to ili ne, to je u našoj savjestu, u našoj duši. I on je naš obrazac, on je naš, naš vođ, odnosno naš obrazac, naš cilj naše savesti, našeg života. Koliko kod može. I to je naš, kažem, blagoslov. I ljudi, kažem, eto, rekoh, i van crkve, i van pravoslavne vere, kad hoće da se ispravi Ima ljudi koji se puno ispravljaju u svemu i svoju savest čuvaju, ali to je sasvim drugačije prirode. Ta ispravka je drugačije prirode, nego ispravka ispred Hrista. To kada si ispred Hrista, onda to zabrista da bi reko ja, znaš, u Svetoj Gori starac. Zablista zato što je to ta zajednič zajedničarstvo sa Hristom i kroz Hrista sa ljudima uvek puno ljubavi, pune puno blagoslova, puno blagodati. A ovako ova druga istrovač što smo počet, pre toga rekli je štura, nema duha, suvoparna je, jako teška. I Našoj crkvi danas, kažem, imamo vernika, imamo ljudi koji se neki put muče, nemaju, nemaju snage da priđu i to crkva shvata. Niko ne osuđuje, ali verujte, jedan put kad se čovjek oporavi kroz, svoju, kroz crkvu u svojom, svojom savješću, nikad više to neće zaboraviti, I uvijek ćemo biti, to je jedan najlakši put i najblogosloveniji i najsigurniji. Naj Tako da, sad ne bih da dužim temu oko, možemo čisto da vas eto, malo uputim kako je recimo savjest monako u Svetoj gori. U Svetoj gori se radi na tome celog života da se oči, očuva čista savest. Primera radi. Mi svaki dan živimo nas je u manastiru nekoliko tesetina, osamdeset recimo. U drugim manastirima bude 50tak. I onda mi na kraju dana ako slučajno ispitamo svoju savest, ako slučajno imamo čisto jedan pogled prema nekom od bratije poprek i pogled ili nešto, a to se dešava, to su neke obične stvari koje mogu da se desi, nisu loše. Ako se ne savesti, a to je tako kroz predanje, ne da smo mi nešto sad odobili, nego se to od vekovima na, nasledžuje. Mi smo kroz savesti dužni da priđemo tom vratu i da kaže, i kažemo izvini ako nešto oprosti, ako slučajno nešto imam O, može da kaže, nisam ni primetio, ali savest je istančana. Međutim, postoji jedna druga granica, koju mogu samo da pomenem, da postoji jedna druga krajnost, da čovjek bude preosetljiv, i to nije isto dobro, to, to je jedna druga granica, da čovjek bude preosetljiv, pa i onda mu savest kao nalaže, ali to je malo druge prirode tema, da mu savest nalaže ono što jeste ono što nije. To je već druga stvar, zbog to čovek treba da se utvrdi kroz svog duhovnog oca i kroz opitnog čoveka da u crkvi naravno da može da zna ono što je pravo, što je pravo i što treba, šta je na, treba da bude na savjesti, a šta ne treba da bude na savjesti. Rekao sam da su sveti oci ob, obrazci kako čovek treba da bude savjestan. I želim da kažem još da ljubav koja nam je Gospod dao, je vanđerska, to je, naša prava, to je, naša, to je naš put ka kojem treba da idemo savesno. Ljubav prema drugima ljubav prema samom sebi. A kroz ljubav još jedna vrlina je milosrđe. Svaki čovek koji je milostrdan, koji ima veliko milosrđe, ne može da bude nesavestan. To je kroz Paxu očigledno. Čim voliš bližnjega soga, i žrtvuješ se za njega, i daješ i milostivi ne osuđuješ ga, daješ mu prav, daješ mu ono što najbolje možeš, onda kako može da ti bude na savesti nešto loše? Jeli je Sveti Jovan zlatost kaže još jednom milosrđe je vrhlina na koga na, na, o, kroz koju čovek ne može ni jedna druga vrhlina toko da usliči čovjeka prema Bogu koliko milosrđe ili je Bog u stvari prejevod možda se prevede Bog je Bog milosrđe odnosno Bog je milosrđe Bog je ljubav a ljubav manifestovanje manifestuje se kroz milosrđe kroz milost volta i mi imamo u crkvi ono Gospode pomiluj, Gospodi sve Hriste pomiluj nas grešne gol i znate milost a toray uvek povežite sa ljubavlju. Tako da mi kako Sveti Jovan Zlatoust kaže, nikako drugačije nijedna vrlina tolko ne može da usliči bog čoveka Bogu kao ljubav, to jest milosrđe. Milosrđe i prema samom nama, jer da budemo milostivi prema nama u ovu trenutku kad treba da se odlučimo u sebi da li ćemo uraditi nešto protiv svoje savesti. Tada da budemo milostredni prema svima nama, kažu sveti starci, svete gore, a to jest da kažemo nećemo raditi je taci milostredan prema sebi. Isto, budi milostredan prema svom bližnjem i pomozimo svojim primerom. Kažemo u Svetoj Gori, evo to navedoh mali primer, ali možemo puno toga da navedimo, pošto smo mi u crkvi zajedno, 3-4 sata ujutru, pa 2-3 sata uveče, pa smo onda na nutrpezari, pa na poslušanjima zajedno i uvek možemo, jer nismo, niko nije isti. Uvek možemo da imamo neke različite misli, različite poglede na život. Međutim, to je u manastirima, zbog toga su i jesu manastiri, godinama svi se, se, se um se proširi, savest se osveti, o, očisti i svi, očigledno, imamo je, to jeste cilj u crkvi, a je, pogotovo u jednom manastiru, da svi jedan isti duh, kao ono što apostol kaže u jednom istom duhu živa smo. To jeste cr, cilj crkve, da imamo svi istu savest, odnosno cilj, da nam bude u savesti isti, da imamo isti duh i da živimo isto. Međutim, to nije jednostavno, ali je moguće. U manastirima je to zastupljeno, zato što živimo dobrovojno i živimo u Hristu, koliko god se to može i onda se ono što sveti apostoli kažu, živimo u jednom duhu. Tako i to je cilj crkve u svetom duhu da, živi, da se živi. U, u nama U našim, u našim manastirima recimo prostorečeno može i čoveku savest da gledajući na jednu ikonu običnu u crkvi na fresku ako je čovek mudar može svoju savest da preispita Sveti Vasilij je, veliki je na tome izričit i govori u svojim besedama često da svaki čovek kad, kad treba da se povuče i da se odmori uveče, da legne, da ispita svoju savest kako je danas prošao dan i ako je nešto treba da ispravi, da sutra bude ispravke u tom na tom mestu. To je dosta teško, ali je blagosloveno i zbog toga su ljudi i toliko dostigli veliku meru duhovnosti i svetosti kad su se tako trudili. Neki ispituju svoju savest sećanju, prosećanje na smrt. Nije samo monaštvo. Imamo mi sad i starije ljude koji se malo šale, pa kozna kao još malo ću ja živeti i tako, ali verujte da je to pravoslavno i da je to dobro. Mi u manastiru recimo imamo a, primere koji staraca i u Svetoj Gori Van manastira nego u kelijama i pećinama gde su čuvali lobanje koje od svojih staraca koji oni su se upokojili pa su i sahranjeni pa su izvađene kosti mošti kosti i ta lobanja i oni je čuvaju u jednom lepom kovčežiću kovčežiću i onda ponekad kad se mole otvore tu lobanju i gledaju na nju i gledaju kako će oni sutra biti To može za neke ljude malo nelogično što se dešava, ali istinito. I to je prava istina. Jer ćemo zaista biti tako. Ne treba, ne treba se psihički strašiti ni plašiti. Nego je realnost. Ali uvijek u duhu svetom, uvijek u Hristu, uvijek u ljubavi. I smrt će ne neosporivo. I to očigledno gleda monah i moli se gospodu, još mu je jača molitva. A savjest tek počinje još bolje da se otvara, je li je potrebno, taj, taj trud mu je potreban. Zašto mu je potreban? jeli gospod tako dao čoveku da svojom slobodom, svojim trudom, iskaže ono što hoće. Dao mu je sve na značenje, dao mu je sve što treba, ali ako on samo srca, ne potrudi se i ne, ne zaželi i ne uradi ono što je do njega, onda ne možemo, gospod neće da ga, što bi rekao vladi katanasije, hvati za uvo i da ga povede, da kaže, ajde da dođe ovde. Nego, mi sami svojevoljno, i u stvari to je veća i nagrada nama, jer kad drugačije kad te neko malo pritera na nešto, a drugačije kad ti svojevoljno svoje srce, svojim srcem, svojim uvom, svojom svestnom savešću. Svest ne može da bude bez čiste savesti. Tako i čista savest ne može da bude nikako čista ako nema svesti o svem okolom. Ali prave svesti, pravu svest može samo da donese crkveni duh, evanđelski život, krstonosni život, sebe odricanje, i milosrđe prema samom sebi, prema bližnjima i ljubav prema Bogu. Tako da, poverenje takođe je vezano sa isto sa savješću. Poverenje, ima dosta ljudi koji nemaju poverenja, pa čak ni u samo sebe. U samog sebe poverenje, se kaže drugačije, nije samouveren. Ima i negativno samouverenje. To je ono gordo samoverenje. Ali mi smo stvoreni da sami odlučujemo za svoje postupke svojom slobodnom voljom. Kao što sam rekao, koje nam je Bog dao. Ali da imamo vere u gospoda i da imamo odlučnost i veru u svoju odlučnost da ono što hoćemo, zaista to tako hoćemo. Ne pola, polovično, Ne malo, nego celim srcem. Ako ne možemo celim srcem, onda možemo da imamo koliko god nam to u tom trenutku naša zrelost nalaže, ali da imamo samo poverenost, samo uverenost, onu pozitivnu hrišćansku hristoliku, krstonosnu, da hoćemo. Kao što je gospod rekao, da je hoće da postrada, svojevoljno. On je hteo da postrada, a zato je i vas krsao. Ne. on jeste razapet ali on nije htio on je to je osećao kao kad moj apostol Petar rekao Gospode ne da, da ne bude to što, da ne postradaš on ga jako strogo ukorio rekao mu idi od mene satano govori nego znači, tako da mi Gospode hteo da postrada svetite i su svoјеvoljno se potrudili i trude se, svojevoljno. Mi takođe imamo zalog svetitelja, zalog Hristo prvo, pa onda svetitelja časnova kršta imamo. Na savesti nam stoji, u savesti našoj, u omu našem, da imamo u zalog da svojevoljno, samo uverljivo, hoćemo da krenemo za Hristom kroz i svoju savest, da ne samo očistimo, nego da je proširimo da je ozarimo, da naša savest bude vrata umu, a um naš da bude mesto gde da će Hristos da dođe u dušu i u srce naše. Tako, draga vrata i sestre, jedna mala poruka svima nama. Prvo, meni koji govorim, jeli i ja imam potrebu za čišćenje savesti, a onda svima nama, da gospod da blagodat, svetlost ozarenja, pravu svetlost, onu netvarnu, u njegovu svetlost božansku, koju je davao kroz vekove svetiteljima, mi ne tražimo svetlost takvu kao što su svetitelji dobiva, ali nismo dostojni, ali nek nam da svetlost, kroz male naše molitvice, svetlost, Da možemo da spoznamo barem svoju savijest šta treba da ispravimo. I to je svetlost prva. A kad se pokajamo, pokajamo, ne može ni pokajanje da dođe bez svetlosti božanske. Uvijek osetimo neko ozarenje. Jer vidite ljudi kad izađu sa ispovesti da su ozareni. Nije to psihičko ozarenje, psihološko napad. Da su se nešto obradovali, nego su se Hristom ozarili. Tako vam želim da i vama i svima nama bude hrospod taj koji će nam biti vodič naše savesti, svetitelji boži, anđeli čuvar, anđel čuvar naš, koji nam stalno daje doznanja šta trebamo kroz um svoju, kroz savest svoju nam daje doznanja kako trebamo da se vladamo u ovom teškom periodu svet sveta i života. Ali crkva je ta koja je nikad nije zaostajala ili je Hristos taj koji u crkvi duh sveti. Samo od naše savesti zavisi od nas samih. Mi trebamo da budemo samouvereni sa pozitivnim samouverenjem. Kako treba da svoju savest čvrsto držimo i da imamo poverenje u crkvu, poverenje u bližnje svoje, koliko to možemo, i da damo do znanja svakom čoveku da bi mi želili da imamo poverenja u njega ukoliko on može. I što je svet jedan starac govorio u Svetoj gori, da damo zna do znanja Bogu da može da ima poverenje u nas. A to ne može drugačinje u kroz savez. To je dosta, ja mislim, jedna je najlepših reči koje je naš starac a bloženo počeviši Iguman Georgije stalno govorio, to je najlepša, po mojom mišlju, misao da damo poverenje, damo do znanja Gospodu Bogu da ima poverenje u nas. Eto, sa tom mišlju da završimo ovo več, ako ima neko nešto da pita, izvolite. da je Aristotelan rekao budite gospodari svoje volje i sluge svoje savjeze kada je označio. Je li ti se čini ili rekao? Ja mislim da je to njegovic. Ja nisam čitao, ali ako je rekao budite, kako? Gospodari svoje volje i sluge svoje savjeze. Pa je to, to je možda u Vrlinama napisao i to je lijepo, to je je fino što je rekao. Ja mislim da je to sluge svoje volje. Ali u posle Hrista, posle Hrista. Znamo mi koja je naša volja. Nije to volja niko ni jedna druga, nego volja naše hrišćanske savesti. Te sluge da budemo. Ono što sam rekao budite milostivi, budimo milostivi prema nama. Čim moraš da budeš milostiv prema samom sebi, znači je to da se podčiniš savesti svojoj. Budite sloge svoje savesti u prevodu. Kao što je Sveti Vasilija rekao dok su uh, uh, filozofi, filozofi antički govorili uh, ono reč uh, na grčkom sad da mogu da provedem prosekh je certon pazi na sebe pomozi jojče kako beše pa, pazi na sebe go, su govorili to je Sveti Vasil je ispravio posle na Sveti ovaj filozof iz, izvinite govori govorili poznaj sebe poznaj sebe i onda to je jako lepo poznaj sebe, moraš sebe da spoznaš ko si i šta si. A Sveti Vasilij Veliki je ispravio to, pa je govorio, pazi na sebe i poznaj, ali ne, ne zastaviti tu, nego pazi stalo na sebe. E, to je isto poveženo sa savješću. Budite slu, sluge svoje volje i E da, I gospodari svoje volje A gospodar svoje volje Rekli smo šta je I sluge svoje savesti Tako da Sve što su zaista Što su sve stari filozofi govorili Posle Hrista se Obistignilo ali u Hristu To je bio podloga Temelj A duh sveti Koje je kroz svoje svetitelje Ja, zaista, sveti otci kažu da sveti Vasilije nije pručavao i sveti i svi drugi veliki bogoslovi stare filozofe, ne bi bili ni oni toliko mudri, duhov svetim su uvek mudri, ali im je to potpomoglo da mogu da, da, eto i sveti Atanas veliki, onaj, na prvom vasilijanskom saberu jednu reč samo izmenio iz, iz, antičke filozofije i došli smo do jedne reči koja je promenila ceo vasiljenski prvi sabor, postoji na naravnom smislu i tako dalje. Savest, znači savest, svoja volja, sve je to povezano sa, sa nama. Ali mi svi znamo u sebi, to ću da, da nije toliko to, ništa drugo bitno, koliko je bitno ovo da mi svi znamo šta je naša volja, šta je dobra naša volja i šta treba da radimo. Mi smo sluge Božje, nismo ni slugo, sluge ljudi, ni sluge sami sebi, nego smo sluge jedinog gospoda, koji nam je dao samog sebe, koji nam je dao ovaj život, koji nam je dao i budući život, koji nam je dao krst, svetost, radost, smisa o životu. I savest je uvijek povezana sa smislom. Eto. A dvoje savesti što bi mogu reci. To ćemo sledeći put. Da li ima još kaže? još neko da kaže? prošle godine da postaviš na svijetu godinu hvala Bogu i mi je godosirao i se da skada godinu sva ne Ja sam se da bih na svijetu godinu. u mene Da li ima je vako, kako ti na savesti tako radi dalje koje vi kažete da kažete jedan čovek ne može promijeniti Srbeni. To je ova izreka, ili je jedan narod, ne mora da su ponenti ništa doko sam sebe to su vec isključne i suštinske. Jeste, to je i Sveti Serafim Sarovski rekao, da. božji čovjek koji je video i Presvu Bogorodicu i rekao promieni Osveti sebe i oskupit se oko tebe puno ljudi. Znači, budi ti sveti onik i pričit će svi drugi. A sveti Georgij je bogoslovo rekao prvo prosveti sebe, pa onda sve prosveti druge. I tako i jeste. stvari da mnogo smisla sa pravostavnom vjerom, ali pogreha e, učenja, ovaj, radionog ispita, a ja znam ovo, da dobim desetku, borim sam, ali on govori nekakav potvika za onda on sada nije taj čovjek odmijenio, dok nije uzelo vjersku knjigu pravostavnu, on nije ni znao da onda u pravostavi više, Više isti istina nego nekome uh, Alistocenu, Jungu, si analiza projedu i šta ja znam. Dakle, kad se uzme, ja sam, ljudi moji, ovaj, vjeruju u filozofiju, to u nikog. I mislel sam da sam ona, da ne, nešto, kad sam se ovaj, obreo u Pravoslav, vidio sam da ono što on učio, hrmo sam učio, Nema hvala, pa pa odlično Pravoslavlje injekcija injekcija koja uh boli, boli. Dobro hvala što ste ovako lepo rekli. A, uglavnom jeste zaista tako Pravoslavlje je svet, svetlost ovo drugo da ne kažem da je tama, ali nije svetlost a još samo da dodamo čovek kad sam sebe promeni to što mi u svetloj vore kažemo, on već se malo svet promenio jer je čovek deo svijeta jedan, ako se trojica promene već se dio svijeta promenio Tako da imamo, govorili smo danas o osobi toj, našoj savesti, imamo i savest naroda, čitavih naroda, jedna, jedna je savesti, tako dalje. Ali, o, mi smo hteli da obratimo pažnju, koliko god možemo da se okrenemo, da je šta je hrišćanska savest i kako je ona povezana sa Hristom kroz svete tajne, kroz odnovljenje duševno, duhovno kroz sebe odricanje, sebe ukoravanje bez očajanja, nego radosno onako kako god to hrišćanska svetotačka savest nalaže. Čisto jedan mali znak kako bi ljudi savestno živeli u crkvi neopterećeno Eto toliko za večeras i hvala vam. dajte oči svoj mikrofon, da se čuje možda još novo razradimo kaj odnos <coughs> i do savijesti i istina od džegu da je je moj pravi rad savijesti i manovezan kako i tu smo naših budućnosti. A jes' i put i život ali isti. E možemo malo takih alatura za i i vanzeroditorium nas i i naše griženje i nježno u istinu. Mm -hmm. odnosno crkva ako te da je crkva pristoja crkva tovo svalna stup i to je djava koliko je zapravo e, opasno i štepno po nas i po da radu odnosno na našoj savisti živjeti u ambijenu koji nije crkva a da koji nije duhovnistu u obzirom da su danas se lažne ponude tko mm -hmm. više nego prisutni broj. Da. Zaista, zaista, ovaj, eto, otac Siguman se lepo dosvetio, dosvetio, gospod ga je prosvetio, da to m, možemo da se vratimo na tu temu, povezanost naše savesti i istinom. U stvari, e, savest Ako bi se mogla prevesti po svetim ocima, savest bi se zvala istina. Ako bi se moglo prevesti reč savest u nama, to je istina. U stvari, savest jeste glas istine. I da li će od čega to zavisi? Mi imamo, rekao sam, u sebi ikonu Božju, ikonu Hristova. I čitav čovjek je Hristolik. Samim tim, istin, realno je tako u životu. Da li to mi prihvatamo? Da li to drugi oko nas prihvataju? Da smo mi, to je, to je sasvim druga stvar. To sam ono već napomenuo šta je svest u čovjeku. Svestno Prihvatanje realnosti, istine, je dužnost čovekova i naznačenje čovekom u ovom svetu. Ali od njega zavisi i od njegovog stanja, kako se na držkom kaže, katastasi. Njegovog stanja i pozicije u duhovnom i psihološkom i telesnom. I ako god hoćete stanju u kojem se on nalazi, tako će on da prihvati za nekog je ono što treba da bude istina i jeste istina. Jer je on dosegao kroz svoju savjest, kroz, kroz svoju dušu, kroz svoje srce do realne istine. I on se raduje. To je njegov mir. Isti čovjek, isto godište, a da ne kažemo i druge generacije, ima drugi život. On sasvim drugačije gleda na to. Jer nije dosegao. Nije hteo. Hoću da kažem, ovo što je... Otac Iguvan rekao, odnosno postakao, oko istine i savjesti, e, tiče se najviše naše slobodne volje, naše povezanosti sa realnošću i našeg htenja, našeg rasuđivanja. Eto, još jedna tema, rasuđivanje je dosta zavisno od savjesti. Sveti Aval Antonije veliki, je rekao najveća vrlina pozitivno rasuđivanje. Nema veće vrline. Možemo mi sve da imamo i smirenje koliko hoćemo ili ljubavi druge vrline milostrđe. Ako ne imamo rasuđivanje, onda nam to nikako treba. Jer kroz rasuđivanje dolazimo do realnosti, ali pravo rasuđivanje. A kako se dolazi do dobro rasuđivanje? Smirenje. Smirenje nije ono što mi kažemo da čovjek bude miran, ne to, nego da bude smiran, skroman, skrušen, da nema veliko mišljenja o sebi, da bude zdrav. U stvari, prevoz za smiranog čovjeka je zdrav, celomudren čovjek, ceo čovjek, onako kako treba da bude. Zato istina, realnost je dosta povezana sa svešću u kojem se čovjek nalazi. U, u, sa svesšću savesti čovekove ili da ne kažem ajde da ne komplikujemo da kažemo da svest čovekova njega ograničava kakav njegov pogled prema sebi, bližnjem, mestu na kome se nalazi u poziciji i celokupnom aspektu na ovom na ovaj, za, prema ovom svetu i čoveku. I sad, ali jedna istina za nekog ono što mi kažemo da je tako Odnosno što mi gledamo jeste realno i jeste dobro i čovjek je dosegao i reklo smo raduje se, ima ljudi koji su dosegli svoj cilj i idu prema tome, imaju svoje savjeste, realnu istinu, znaju šta im treba. Međutim, drugi čovjek ne može to, neće da da dosegne do dosegnuta. Njemu je sasvim drugačije drugačiji pogled na ovaj svet na čoveka i tako dalje. Slobodni ali u dubini svoje duše. Sigurni budete da on neće I da, sam kad bi malčice zahtelo, on bi odmah našao tu istinu. Ile u njemu je ona je, to je ona iskra koja u nama stoji. Ta iskra treba samo da se, kako bi svet, ovi oci u svetoj gori, starci govorili, kao ono kad ostane malo žara iz pepela, pa počne malo da malo se duva i onda počinješ sve više, sve više. E, da se onaj pepeo skloni i onda to zasija u nama realnost, istina, Svest. svest je jako bitna, moramo biti svesni. svesni i da stalno tražimo istinu svesti, šta smo, gde smo, ko smo, i da budemo da iskopamo u sebi ono s naj, najdublje naše naznačenje, naše ja, ono što je Sveti Vasilij Veliki govorio, pazi na sebe, a stari iz filozofii poznaj sebe, da ispoznamo dubinu Hristovu u nama. To sveti apostolam zapovedo. To je istina. Jedna istina. Nema hiljadu istina. Sveti, odnosno Dostoevski rekao, ko postoje dve istine, onda jedno od njih laži. Nema, jedna je istina u svakom pogledu. U pogledu života. U pogledu... E, eto, kako god da sad nabrajamo, da kažemo, jedna je istina u duhovnom smislu, jedan istiniti život... I u svakom drugom smislu, ne goda se nalazimo. Ne možemo, znači, u odnosu sa ljudima oko, nam, oko nas. Mi svi znamo otprilike šta je istina, ali ljudi koji su e, nesvesni i neće da spoznaju jedinu pravi izlaz i istinu, i o čemu god da se radi, oni nijeda ne znaju, nego neće i da slobodom ogložemo da kažemo da su malo iskvarili svoju volju, svoje rasuđivanje pokvarili, i to njihovo rasuđivanje ne može, ne ili naše, da ne kažem, svi imamo pomalo to, ne može da priđe pravo pravo istini. Dosta je bitno rasuđivanje svest da se spozna prava istina kod savest. Jako je bitno da osetimo svoju svest onako ko treba da se ugledamo na druge da pitamo, da se raspitamo, da, ono što sam rekao, da prokopamo sebi uz pomoć srkve, uz pomoć otaca, uz pomoć svetitelja, uz pomoć knjiga, uz pomoć saveta, s, s, ljudi koji su već to, imamo im put koji je propućen, koji je, pro, samo treba da potražimo. I naćemo istinu, istina je u nama. Znači, moramo da pobedimo po svetim ocima, ono što nije realno nama i da zablista istina kroz savest. I da se spoji svest, rasuđivanje, savest i to je to. Kad se to spoji u čoveku, zablista istina, a jedna istina, ja ljudima kažem, ne morate ne zvati Hristos ako nećete. Ali to je to. Možemo mi da je zovem kako god hoće, to je Hristova, bogonosna, bogočovečanska, Istina u duhu sveto. Nadam se da očigumno da je. Eto, hvala vam. Drugi put ćemo još bolje. Sada voliko... kako reče i naš sveti Javlj Justin u jednom svom obraćanju našem narodu kroz njegove sveti spise pa ima jedan od njih sačuvan u njegovom da kažemo pisanom tragu koji nosi naziv Savjest Crne Gore je napisao posljed one njegove posete Svetoj Crnoj Gori i u njoj neko je u toj priječi o svetinjama Crnoj Gore on ističe svetitelja kao savjest Crnoj Gore. Aha, našao se. Ajde onda, možda nije to Dugačijeg teksta, ali ipak je tupa da ga i pročitavamo. Jer ova tupa savjes naših poslušnika, ona na pitanje da li imamo setve i žetve, odgovara sa nema ali onda malo kad prokopa, vidi da mu iznad glave svo vrijeme stajalo. Ne zem, ali dobre prilike, ko zna kad ćemo opet i ovako, od nam je takva kakva jeste, pa je velika šansa da, ako večeras ne iskoristimo, da Druge prijeke neće ne biti. Ajde, malo gleda i savje se država nikako. I sejte svojom. Savje iz crnoj golebi. Imate li savijesti, crnogorci? Imate, jer imate svetitelje, a svetitelji su savijest naroda, savijest zemlje. Svetitelj, čista, nepogrešiva savijest. Ne можете zavutati, oni Provjera svih vaših poduhvata i misli, želja, i nada. To će boli se. Teško narodu koji nema svetitelja. On u stvari nema savjesti, ili tačnije, nema nepogrešive savjesti. Ovako mu je za lutati i lutati narod bez svetitelja u neprestanom je lutanju i zabruti. Jevanđelje Crne Gore Sveti Vasilije Ostroški Sveti Petar Cetinski Sveti Stefan Piperski i Arhimandrit Simeon Dajbavski Oni Boga govijest za crnu goru, za vašu dušu. Sa njima vi na sigurnom putu koji kroz istinu vodi u život vječni. Ko nije od vas sa njima, taj je protiv vaše savjesti, protiv vaše duše, protiv vaše veličine crnogorci evanđelisti vaši, vaši vođi kroz istoriju, kroz iskušenja, kroz sadašnjost u budućnost. Sa kim ste sada? Ako sa njima, ne bojte se, nećete izgubiti dušu. Ako niste sa njima, izgubili ste savjest svoje duše, A duša bez savjesti, to je najstrašniji pakao. Šta vam ostaje? Sloveni, kada ustanu na svoje svetinje, pretvaraju se u demona. Kad izgube savjest, postaju sinkretisti, ubice, hajduci, preljubočinci, ljudoždari. Prije no što krenete kojim putem, zapitajte se, da li bi ovim putem pošlo sa nama i ispred nas Sveti Vasilije Ostroški, Petar Cetinski, Stefan Piperski, Simeon Dajbavski. Budite sigurni, oni ne bi pošli putem koji ne vodi Božanskom dobru, Hristu. Svi njihovi putevi vode Gospodu Hristu. Provjerite sebe. Ako niste sa njima, niste protiv samih sebe, protiv onog što je najbolje u Crnoj gori, u duši Crnogoraca. Vi ste izjednačili sebe sa krdima podiljelih zvjerova u ljudskom obliku. Čime ste veliki pred Bogom, Crnogorci, Svetim Vasilijem, Petrom, Stefanom, Simeonom, time se možete pred svima pohvaliti, to je hvala vaša i slava, besmrtna i vječna. Jedan crnogorac, kada je čuo gdje jedan srbijanac psuje Boga, prekrstio se od čuda i pobjegao od njega. Zašto pobježe? Da ne bi Bog, veli, kad hoće njega ubiti, ubio i mene. A u njegušima stao auto pred hotel Grand Hotel I jasno iz hotele za minut četiri puta čuo gdje je neki crnogorac opsovao Boga. U čemu je evanđelje vaših evanđelista? Jednom riječju gospod Hristos. On je najvažniji u svim svijetovima. Oni da ih on vodi kroz ovaj svijet u onaj, I tajne svih svjetova. Boga On, Hristos. U svim dugama, nevoljama, smrtima, gorčinama, u svima svjetovima. Isus Hristos, juče i danas jedan isti. I u vjekove. Oni su svetitelji vaši najveća visina na koju se ispenje crnogorska duša vrh iznad svih vrhova zakoravčiv li u nebo u svet heruvima to je raj vaše duše kroz njih viste ustali iz smrti u život он vaskrsenje ваше vaskrsitelji vaših duša Kada umiru, a duša umire kroz grijehe, a vaskrsava kroz pokajanje. Oslobodioci iz strašnije grobstva, grijeha i smrti, a dotle robovi ste. Ne recite, nismo nikad robovali Turacima i nikome, da, ali grijehu jeste I sada robujete. Ali imate slavne vođe kroz i mrak današnjica. Šta će vam drugi učitelji i vođi? I kome vas vode i čemu? Oni ne samo daju primjer, nego i silu da im svijedite. Gospod Hristos razvrstao sve ljude u dvije grupe. Grupu mudrih i grupu u ljudi. Svetitelji su savjes naroda, jer su nosioci gospoda Hrista, njegove svjetlosti, koja obasjava puteve u sve svjetove, u sve istine vjere, u sve Božije pravde. Vođeni njima, vođeni sveokatim, mnogo očitim herovimima, bez njih slijepac Slijepca vodi. Kuda? U jamu, u provolimu. Vi ste na raskrsnici, crnogorci. Kuda ćete? Oslušnite čemu vas uči, zove, vodi, sveti Vasilije Ostroški, sveti Petar Cetinski, Simeon Dajbapski, Stefan Piperski. To je put Savršene savjesti, svetiteljske, oglogosne, božanske. Nećete zastraniti u beskrajne gudure ljudožderskih teorija komunističkih i fašističkih. U Rusiji se goni Hristos i u Njemačkoj. A zar i vi hoćete da otjerate njega, svetog Vasilija, svetog Petra? Najvažnije u svijetu fizičkom, najnevidljivije vazduh, radijum, atom, molekul, elektron, U svijetu čovječanskom, misel, savjest, osjećanje, ljubav, želje, srce, ubjeđenje, vjer, Sve je od materije kao i snovi. Gledamo nevidljivo, vidimo i živimo na tome. Tajna svijet. A nije li za nas na šum beskrajna tajna? Kako vidi oko, kako čuje uvo? Ali i umrtvaca oko i uvo pa ne čuje i ne vidi. Najveće realnosti su najnevidljivije, ali najvažnije. A sve su to simboli. Da nam ne bi bilo čudno da je najveća realnost u isto vrijeme i najnevidljivija, a to je Bog. Da bi privikli da uvidljivom tražimo nevidljivo, da vidljivo zasnivamo na nevidljivom. Da bi privikli sebe za viziju i poznanje najveće realnosti u svima svjetovima. Nevidljivog Boga у видljiом čовieku Исусу Христу. Он je vrхунаc na увествеці постояння Он nije izненаđenje nego najprirodnija необходnost за нас золлай наш с сви. Ако нам to vedoчи iz naсередин, Ва святите Василje, Пета, Стефан Simeon, ta, to je jevanđelje produženo kroz nas, iz Raške do kroz svetu Crnogoru. Time ste vi veliki slavni Crnogorci i pred Bogom i pred ljudima. Znate li ko je najveći čovjek danas u Jugoslavi, najmudriji? Simeon, dajbapski arhimandrin. Zbog njegove svetosti prima nas gospod ovako grešno. Zbog njegovih molitava, zbog njegovog smirenja prima smrad naše gordosti. Zaljubljeno su stvari, fabrika i dola, stvari poklonstvo. To duh zapadne kulture. Hvanjuju se čovjeku kao bogu bilo iz religijskih razloga kao papi u Rimu, bilo iz političkih kao musoviniju, Hitleru, Lenjinu, Stalinu, bilo iz naučnih, iz filosofskih. Glavno, čovjek je proglašen za Boga. Nije samo jedan zamjenik Boži na zemlji, papa, već svaki usrećitelj, evropskog čovječanstva i svijeta bezbrojni božji zamjenici zastupnici vikari a pravog boga nigde čovjeku poklonstvo čovjeku božstvo i jeste novo idolopoklonstvo rimski i grčki bogovi vas kasavaju Mnogo boštvo se bori sa hrišćanstvom. Renesans ne i mnogo boštva. Ne, Evropa nije ne božačka, već mnogo božačka. Jedan stari crnogorac rekao profesoru bogoslovije, gospodinu Jovetiću, Ništa gore od mladog sveštenika i starog učitelja. Nesluđiji stari učitelj nervozan ne može se djecom, a mradi sveštenik ne umije sa starima, nema dovoljno ozbiljnost. Dodajmo ovdje da se ne zaboravi i ono što nam je sveti Java Justin pričao lično. Kada je bio u Crnoj gori, vjerovatno ovom prilikom išao je pješkena vrh Lovćena da posjeti crkvicu svetoga Petra i grob Njegošev. I tom prilikom sreo je jednog crnogorca seljaka iz kraćeg razgovora sa njim Zaključju je kako je mu. Svakiji takav seljak u crnoj gori mogao bi da napiše gorski Vies. Zapisano 1du i sed. godine. Hvala još jednom, Otcu Siluanu, na žrtvi, na ljubavi, na trudu, da nas približi ovoj ovako važnoj temi. Daj Bože da se savladamo, prije svega opitom, pa da nam savjest bude mirna, da smo na taj način i sa Bogom i bližnjima u miru, te da bismo mogli one molite u crkvi zaista u miru, da proiznosimo, jer ako je nemirna savjest, nema mirnih jektenija ne možemo ono zadato u miru gospodu se pomolimo da proiznesemo sve na ustima to će već biti licemjerna molitva zato je mnogo bitno da nam je savjes mirna da bismo mogli dalje ka svetinji nad svetinjama svetoj i uopšte bogosloženju naše crkve Pozivamo vas da kao i prethodnih nedelja u sredu u 18 časova budete sa nama na večernjem bogosluženju a onda u produžetku da odslužimo molaban Presvetoj Bogorodici i štoći od nje pomoć i tražeći umirenje naša savjesti Dakle, koji svedu u 18 časova večernjem bogosluženju sa molabanom Prodružatku Hristos Voskres yes, Hristos je među nama Hristos yes, je među yes, nama je među nama Hristos